Друга. Наш тріумвірат не витрачав часу надаремно. Протягом чотирьох днів перед гуляннями ми уважно вивчали ареал проживання та живлення такої незвичної і агресивної інфузорії, як Федя. На саморобну карту нанесли маршрути пересування, точки живлення та місця тусівок. Найчастіше піддослідна тварюка відвідувала «А» бляшаний фургон, де за 200 купонів можна подивитися «Еммануель», «Зловещі мертвіці. Чи поліцейську академію 2. Б. Високий бордюр навпроти хімчистки Дністер, що за два кроки від центру. З бордюра класно видно таке. Дівчат, які їдуть у музичну школу, що по вулиці Лисенка 3. Малих дітлахів, які купують у кіоску біля хімчистки сигарети, татам чи собі. Вилучити в них куриво простіше, ніж запісяти штани. Власне кіоск, де продавала сестра Федіного знайомого. До неї можна позамаланюватись або разом пити пиво на халяву. В. Клюб, де по вихідні бувають гульки. Ге, бордюр у парку, де Феді з компанією має звичку бухати. «Ну що, стратег? спитав у мене хіпі. «Що ти на це скажеш?» На випускний вони зазвичкою підуть у парк. Заливати. У парку безлюдно. «Дивись!» – перебила дзвінка. «Ми знаємо, де конкретно він сидить. Тоді я проходжу повз нього, вихиляючи стегнами. Він йде за мною. Я біжу за місто до вас. Розумієте?» А якщо він буде таким п'яним, що не захоче бігти за тобою. Ми почнемо операцію ще завидно. Вони, можливо, вип'ють лише по пляшці пива, а ще не налижуться як свині. Ну добре, дзвінку, а раптом за ним піде і серий. Ми ж не будемо обох мочити. І не скажемо йому: звиняй, старий, сьогодні не твій день". Та, або, наприклад, вони нап'ються і всі підуть за тобою і дожинуть. Хіп обережно скосив очі, перевіряючи мою реакцію. Я за ризикую. Скажу врешті-решт що мені треба поговорити тільки з Федьком І він клюне Це я даю гарантію Раптом я нагадав собі одну цікаву річ А знаєте стару Буду за містом? Ту дерев'яну Що ледве тримається Гладкий хіпі на морщі чоло Така, яку роблять на будові для інструментів Тільки що не обшита руберойдом Знаю Її мали двоє старих Пасли корови А там в разі потреби перечікували бурю Окей, тоді слухайте Ти, я гляну на дзвінку Втікаєш від Феді чи йдеш із ним по підручку, в ту халабуду. А там же сидимо ми, з лопатами олентою і пістолетом системи Макарова. Ти забігаєш, він слідом за тобою. Ми зачиняємо двері, стукаємо по голові дошкою і замотуємо руки і рота. Щоби не розкричався. Всяке ж може бути. Ну і... І все. Точно. Але нам бажано засвітитися на святі. Щоби нас побачили. Правда, Михасю? Все-таки мені було тривожно. Сильно тривожно. Те саме читалося на обличчях моїх компаньйонів. Однак ми не відступимо. Кінець другої глави.